Agar kita bisa dicintai Allah mengikuti Nabi Muhammad. Untuk mengikuti Nabi Muhammad harus ada penggeraknya yaitu cinta. Berarti pembahasan kita yang paling penting adalah bagaimana menumbuh suburkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar hidup kita indah, hidup indah bersama Rasulullah, meniti kemuliaan dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah? Sangat mudah. Bersyukurlah kepada Allah kalau kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencintai sesuatu yang sudah oleh Allah dijadikan sangat mulia. Bersyukurlah kalau kita disuruh mencintai seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah diberi segala kemewahan, keindahan, bagus. Akhlaknya, tingkah lakunya, jasadnya, jasad beliau luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Ini adalah nikmat besar dari Allah. Coba kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai orang hitam, kelem, kurang ajar, bau dan sebagainya. Susah. Tetapi Allah memerintahkan kepada kita agar kita mencintai orang yang oleh Allah diberi segala kemuliaan dan memang cinta itu akan tumbuh karena tiga hal sesuatu itu bernilai atau sesuatu itu punya kebaikan kepada kita atau sesuatu itu ada manfaatnya untuk kita bernilai nilainya ada Oh seorang ibu mencintai kalungnya Karena ada nilainya Kalau tidak ada nilainya Ngapain dibekang-bekang Atau ada manfaatnya Atau memang zatnya itu bagus Itu adalah manfaat dibandang enak Manfaat Dan semuanya ini ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW Sebab tumbuhnya cinta Ada Sebab untuk menumbuhkan cinta Ada semua di dalam diri Nabi Muhammad SAW kita bisa berbicara tentang jasad Nabi Muhammad Bagaimana jasad Nabi Muhammad SAW Hubuh Nabi Muhammad disebutkan oleh penyair Rasulullah Ada penyair Nabi Muhammad yang bernama Hasan bin Thabit Dia senang menyenandungkan syair untuk Rasulullah Bahkan pernah menyenandungkan syair di masjid Di depan Rasulullah SAW Dan di antara syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit Berbunyi Wahsanu lihat Tanjungan yang luar biasa. Wahsanu mingkalam tarokat tuai lu aljmalu mingkalam tali tinisaau. Kulik tamubara almin kuliyabi ka annaq kulik takama tashaau. Ya Rasulullah, lebih tampan dari parasmu sungguh mata ini tidak pernah melihatnya. Lebih ganteng dari lebih bagus dari dirimu sungguh tidak pernah ada wanita yang melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibi tunggu engkau tercipta Khuliqta engkau diciptakan ya Rasulullah mubarra'an terbebas dari aib dan cela Engkau diciptakan dilahirkan dalam keadaan tanpa cela ya Rasulullah tanpa aib ka annaka khuliqta kama tasha'u Seolah-olah engkau ini terlahir sebelum lahir pesan dulu maksudnya kama tasha'u seperti yang kau suka ya Rasulullah ingin hidung paling bagus ingin telinga paling bagus lihat semua di dalam diri Nabi Muhammad adalah bagus kalau kita melihat mata yang bagus mata Nabi Muhammad lebih dari itu kita melihat hidung-hidung yang bagus hidung Nabi Muhammad seperti itu lebih dari itu dan seterusnya keringatnya pun ternyata wangi baca sejarah Nabi termasuk kitab Syamail yang berkenaan khusus dengan akhlak sifat-sifat bohir -sifat dan akhlaknya Nabi Muhammad namanya Syamail Muhammadiyah bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Syamail Muhammadiyah Imam Tirmidhi juga punya ada Syekh Yusuf Nabhani juga punya untuk membangkitkan kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad wangi kulit apa keringat beliau Masya Allah sampai ada salah satu sahabat wanita selalu menyuruh anak laki-lakinya agar di saat Nabi Muhammad tertidur datang ke tempat Nabi Muhammad membawa botol menempelkan di tubuh Nabi Muhammad agar kalau ada keringat keringat jatuh menetes di botol akhirnya Nabi Muhammad terbangun dan bertanya untuk apa ini aku disuruh ibuku ya Rasulullah iya untuk apa makanya ibunya didatangkan untuk dan menjawab Ya Rasulullah mohon maaf aku mengambil keringatmu untuk aku gunakan jadikan minyak wangi masyaallah keringat Nabi Muhammad wangi sehingga kalau Nabi Muhammad duduk di satu tempat Nabi Muhammad pergi wanginya masih tertinggal Ada orang di saat berbicara begini bingung hadis yang enggak benar ini dah kok bisa ini bagaimana Jangan disamakan daun Nabi Muhammad dengan keringat, oh. Ah, beda. Bahkan ada cerita ada Nabi Muhammad sehabis berhijamah jantuk, menyuruh satu anak kecil atau satu orang salah satu sahabat Nabi, tolong buang jantuk darah jantuk. Setelah itu cepat sekali orang ini, akhirnya sudah kau buang cobanya setengah kaget iya Rasulullah buang kemana Diam, curiga Nabi Muhammad kau kemana ke, ke maaf ya Rasulullah aku minum ya Rasulullah. orang marah <Gülüyor> <Gülüyor> eh lain ini nih ini darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dia melihat darahnya yang busuk ya, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada busuk di dalam diri Nabi Muhammad bahkan Nabi Muhammad mengatakan tidak akan tersentuh dirimu oleh api neraka Masya Allah kenapa minum? bukan karena minum darahnya nanti bisa Nabi Muhammad diambil darahnya bagi-bagi darah bukan bukan karena darahnya itu akan tetapi kenapa dia meminum? Itulah yang menjadikan dia tidak disentuh api neraka. Kenapa orang ini kok diam-diam meminum darahnya darah cantiknya Rasulullah? Cinta. Ada cinta di hatinya, itulah yang menjadikan dia tidak disentuh oleh api neraka. Lihat? Lalat enggak bisa nempel. Kita bingung. Allah datang lagi. Allah, nah, ini tetap blok. Ah, manusia ini. Kita ini padahal sudah dipacuk-macam-macam, formal di dengan berbagai model itu diwangi-wangiin tapi kata lalat busukmu masih kecium makanya aku nempel nah itu kita tapi Rasulullah lihat tidak ada busuk makanya gak ada lalat yang menempel itu dari jasadnya Nabi Muhammad sangat mulia luar biasa jadi secara zahir bagus mungkin sekali untuk menghadirkan makna kecintaan Adapun masalah kebaikan Nabi Muhammad, wah ini berbicara sesuatu yang tidak ada ujungnya. Seperti lautan lepas yang tidak berbatas. Bagaimana kita akan bercerita tentang akhlak kemuliaan Nabi Muhammad? Karena Allah sudah menyebutnya, Wa inna kala ala hulukin adim. Akhlakmu sangat mulia dan agung. Kebaikan Nabi Muhammad kepada kita, oh kebaikan yang tidak berbatas. Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah masuk surga pangkatnya tertinggi akan tetapi pun demikian Nabi Muhammad sangat giat dan bersemangat untuk membawa umat ini kepada Allah rela dibukuli, rela disakiti, rehat Nabi Muhammad itu padahal sudah dijamin oleh Allah surga tertinggi tapi lihat perjuangan Nabi Muhammad untuk menyampaikan Allah asyadu alla Allah ke Indonesia raya ini kita bisa bersyahadat ini karena perjuangan Nabi Muhammad sadari ini kita memang gampang masuk musyola sudah bersyahadat kita terlahirkan dari orang tua yang sudah bersyahadat gampang tapi sadarilah Bagaimana Nabi Muhammad menyampaikan syahadat dipukuli diseksa gagraham jatuh punggung berdarah oleh tombak kaki dipukuli oleh orang Masya Allah itu Nabi Muhammad semasa. pernah suatu ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah menyampaikan kebenaran Di depan pembesar-pembesar Mekah dan Nabi Muhammad tidak pernah takut Asalkan itu perintah Allah dilaksanakan didampingi oleh putri beliau yang tercinta Sayyidat Fatimah Al-Zahra Sayyidat Nisa'il Alamin Sayyidat Fatimah Al-Zahra menemani Rasulullah yang lagi menyampaikan kebenaran Dan di saat Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran Tiba-tiba di saat itu ada segumpal ada batu besar yang mendarat di belapis Nabi Muhammad yang karena begitu besarnya batu itu dan begitu kuatnya lemparan itu sehingga Nabi Muhammad terjengkal ke belakang lalu Nabi Muhammad berusaha untuk bisa berdiri lagi duduk berdiri lagi dan Nabi Muhammad masih terus bersemangat menyampaikan pengajian menyampaikan ceramah beliau karena Nabi Muhammad tidak ingin terlihat lemah di depan musuh sakit ya tapi masih tegar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Di saat itu sang putri beliau Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkata, berkata, "Abah, abah ada darah di pelipismu, Abah?" Di saat Nabi Muhammad mendengar kalimat darah di pelipis beliau, Sayyidina dina Rasulillah, Nabi Muhammad langsung mengambil serban yang dibundak beliau dan ditempelkan di pelipis Nabi Muhammad. Dengan tangan yang gemeteran. Sehingga Syedat Mati-Mati Zahra bertanya. Abah, Abah takut dengan darah? Dicawab oleh Nabi Muhammad. Tidak, wahai putriku. Aku tidak takut dengan darah. Akan tetapi aku takut jika darah ini jatuh ke bumi. Lalu bumi marah. Kemudian mengutuk orang yang melemparku itu. Tidak ingin ada orang yang tersiksa. Tak ingin ada orang yang masuk neraka itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ada Ustadz di zaman ini dijamin surga kira-kira apa yang kita hukum soalnya apa itu tidur akan tidur kan sudah dapat surga ya tapi Nabi Muhammad tidak yang dipikir adalah umat beliau